fa inna afdak al hadithi kitabu Allah wa khaira al hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa shagra al umur muhdathatuhaa wa kulla muhdathat bid'a wa kulla bid'a tum zolala wa kulla zolala tum fin nara So there were a laser So the class me layna Allah shuhana wa ta'ala Për një qërështje që kemi pojnë nërë disa herë për të por do të arri për sërisim me disa detaje që mund tjenë pak sa të reja për një pjesë më të uaj. Për arësye që këtë qërështje të bëhet e qartë një herë e mirë dhe mos kemi më probleme në të qërështje në të kuptuaj në sajë. Dhe këtë qërështje e shërështje e hënë për cilën muslimanët pijen në kondratisë shto vitë në mbar botëm. Më dje, mon kanë të reguhuar disa vlejëzër që këtë vitë në të qërështje ka rëndë kondratit musliman dhe në botën Arabe, edhe në Egipt, edhe në Kuvajt, edhe në jashtë botës Arabe, në Indonezi, në bastë dhe në vëndët tjera. Në disa për këtëre vëndën janë darë njërë dhe në dy grupe, disa ka në ejgjëru, disa, disa, disa nuk ka në ejgjëru, disa ka përbëram, disa nuk ka përbëram. për këtë arsye është shumë shumë të nevojshme që ta therojmë këtë çështje dhe të flasim pak më shumë me lein Allahu për çështjen e kontradiktës dhe mendimit ndryshe. Unë kam dëgjuar në hutb vetë kaluara që realiteti në të cilin ne jetojmë sot ka ndjerë në pa tre mendime në lidhje me qëllimin e mbarimit në Ramazan. Mëndimi parë, është mëndimi atyre të cilët hevti me logaritet astronomike. Të cilët të logaritë sinë kjellimin e muajt, me logaritet astronomike dhëtë thotë që muajt hënërës pas logaritëve astronomike është 29 dit e 12 orë e 24 minuta. Dhe në bastë këti minuta është të të të të të urë kjellot muajt ri u duk apo nuk u duk hana. Në bastë, Pa vërrej dhe mund duket apo nuk duket hana. Dhe kjo të rëgojnë qarë që nuk ka lidi këtë qështën me islamu, dhe se profetisë sallallahu e lëtë tëllim në në në ka urderuar që në tajgjerojnë dhe të qelim kur të shikojmë hënën dhe jo kur hëna të ndahet nga paraleli me djelën dhe tokën. Në ka urduar kur të shikojmë, kurse muaj si pas logaritjeve astronomike filonë, me iherë në bastikalon këminutajit këmi taktuar dhe orë dhe ditë taktuara, të tilat të regojnë në të vërtetë në darjen në një paralel, është në lojvij e paralel në cilën drejton të treje dhe më thënë dhjel dhe hëna dhe toka, momenti ku ndahem, fillon dhjel dhe lë visak më shpejtë, edhe hëna është më nge në mrapa ti, atëherë kjo kjo një pasëshyrim. Kjo dhe pasëshyrimi nëse duket për syrin e lirë, këte ne e quajnë fillimin e Ky është sipas Islamit. Ndërsa sipas astronomëve po ndodhi kalendarje u duk apo nuk u duk nuk ka lidhje me ne. Po dhe nuk ka lidhje fare me, më thua, çështjen e Islamit që çështja. Ata mundun të dinin fare u duket apo nuk duket tani për syrin e lir. Kështu që, që mendimi i parë është mendimi i astronomëve, të cilët e fillojnë muajin dhe e mbyllin me llogaritjet astronomike dhe profeti sallallahu alaihi dhe sellem ka përmendur qartë fadije të sakta në të cilat ka treguar që ne jemi umat analfabet që nuk shkruan dhe nuk mbogarit. Edhe kuptimi që jemi umat analfabet që nuk shkruan dhe nuk mbogarit është që ne adhurimet tona nuk i gjejmë anë të shkrimit dhe anë të logarive. Adhurimet e Islamit i ka bërë Allahu i madhuar të thjeshta. I ka bërë në atë fond të tillë të thjeshta që të ketë mundësi çdo pushti gjejë ato pa pas nevojë për të përdorur shkrim dhe logarit. Pa përdorur shkrim dhe logarit, isha përdor umat të omparshtë. Të cilët përdojnë një shkrymin e dhe logarin për të gjetur kohët a durimeve të tyre. Për ndaj ka thënë profetet të sërëm në imi omet që nuk shruet dhe nuk logaristin. Mojë është kështu, kështu, kështu dhe herën e tre të ka ullur gjishtin e fundit dhe më dhe njështë të nëndit edhe kështu, kështu, kështu dhe ka trebuar tre herë dhe më thënë ose të 30 të tjesht, dhe dhe si të dit, të të të të të të të të të të të të A ka urdhuar në hadithe të tjera që njeriu të dalin një ose disa për shikuar hanën dhe ka thënë agjironi por ta shikoni atë dhe çelni porta të shikoni atë. Dhe nëse nuk e shikoni, po nëse nuk e shikon hadithi thënë hum alaikum. Po nëse ai pengon rreth, po nëse ju pengon rreth, atëh dhamam junab do të kthej. Edoti pein hum alaikum, nëse ju më red, më dhënë, mund bon rreth, domethënë nuk e dal, po nëse ai pengon rreth, atë ne plotëmuaj 30 Në me dhënë, lijë i stame të shumit i esh, që të kep mund të të dotër i shtëdhe pushë në zhdove kohë, në zhdove shekën, në zhdove mënyre. Qoftë, a i që jeton man, a i jeton pushë, a i jeton kodër. E ka përra lofës franë të nëpti esht. Dhe nuk e ka përdhirë pare me logaritit astronomikët e të tijet janë të bështira, të këmë klavgjitura, edhe nuk mund të gjithë shtë pushë. Por ka nevoj njeri ju që të ketë me vete ka Indje ka të të ketë me vete mjetë e moderne për gjithu se po këllon mu i kur baron. Gjerë të të të të kanë lidi me azurime dhe Islamët. Që që mëndim fa sh në shë mëndim e sërnën dhe këtë bëjë ndesh në khatitin e profetit s.a.ll. Gjithashtu bëjë ndesh edhe me i gjmarë në humedit Islamë. Ka tërguar në bidhjet djetarë. Pre të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të edhe shumë e shumë të tjerë që nuk u lejot muslimanëve që ta fillojnë muajnë edhe ta mbarojnë muajnë e Ramazanën me logaritja astronomike. Më tje, ibn Nukudama në më këtësi në libën e vetë në libën e vetë njohër mëgni, gjësh në libar 11 islamit, ka thëmë, thotë në të, a i njeri i cilë e fillon muajnë me logaritja astronomike, e fillon e a gjërimin me logaritja astronomike, a të të Agjërimi i ti tij nuk është i saktë edhe sikur ta ketë qjelluar të saktë. Sepse nuk e ka qjelluar në atë formë që ka urdhëruar profeti sallallahu alaihi wasallam. Ose diçka të ketë qjelluar disën të saktë, agjërimi i ti tij nuk është i saktë thotë, ti munduam në mësuesi. Edhe dietarët kanë shprehur këtë gjë qartë. Madje ka një prej dietarëve nga nga Tunizia, i cili quhet Muhammed ibn al-Hubuli, edhe ky Ka që një gjukatës në i vënd të që shë alëbërka. Në këtë të dhe të sejmë për sëritje për shumë nevojshme edhe atës që të kanë gjohë që të gjënjë. Edhe vjen urdër nga khalifja, që vjen urdër nga khalifja, që në jesë është bërëm, ndërkohë që Hana nuk ishte parë, për kundër të khalifje ishte shië, ishte nga, nga grubi shiëve, rafjë dhëve të të të të të të, të i dhjen urdri këti vjetarë që ishtë gjukat të i vendit i qytetit dhe i thua që në jëzë e bëramë do të dëdajrë që i falesh në mëdje e bëramë njerëzë dhe. I thotë prisjet të vendit. Dhe, i thotë kjo vjetarë i, Muhammed Imdën Shukuli, i thotë prisjet, unë nuk e marë gjunafin njerëzë për Sipër, unë nuk e qelë ramazanin pa par hanin. Marë unë për Sipër, që i them njerëzë të qeni në ramazan, pa shukuar hanë nuk e p Athele i thot prisi i vendit do t'ja çoj lajmin ton xhalife si ti do bëj çfarë dësh. Edhe të nëse më nden një person tjetër fal në mazën e beramit pastaj e dërgojnë te dietar te xhalifja i thot xhalifja pe ndau për të çike bër. I thot nuk kam bërë asgjë të keq. Përkundër kësaj thot kam zbatuar urdin e Allahut dhe dërguar e ti sallallahu alaihi wasalam. Edhe atë e kryqizon e kryqizon në diell. Pëshokën njerëzit kërkon të ujë, nuk i jep të njeriu ujë, desha biç. Këtë ngjarje ka treguar Imam Zehebiu në librin e vetë tjerë A'lamu an-Nubala'. Po mbajt sa i thot Imam Zehebiu, fal'anatullahi ala al-zalimin, po të malkimi Allahu padrejt, të humbi mizorin. Me njerëz të drejtë, të cilët i vrasin dietar ka drejtësisht. Domethënë njerëz dietar kanë dakord të gjithë që nuk lejohet të tësh me llogaritë astronomike. Dhe, kjo djetarë në ka tërgujë një shemu konkreth që dhe jeta është me e lirë se sa njërju të toleroj në të një qështë të tijon. Edhe jeta është me e lirë të kaxi. Parnoj që i gjithë dhejës, vetëm si e si mos toleroj që mos marë gjunapën e jesë përsi që të atëshejli Ramazani përës të talhana. Që kjo qështë e qështë e baruar. Dhe e që të vjenë Keq, dhe që është pak të si, është që sot, shumisa e njerëzve, sot të hesin në banë të të të qështë, dhe duke në kuptuar, ose duke mësë të kuptuar. Dhe, me keqës e kjo është, që ata përvestën e përnë të dëgjeje, i detyrojnë njerëzë që të hesin të në të dëgjeje, dhe kush në të hesin në bat të dëgjeje, a i është i keqë, a i është armik, a i duhet abandonuar A i është njeri që përçan njerëzit, që putë fitën e më të njerëzve, e dhe vëllaj, është në ruër e vërtetat pakisti. Jëtojmë një kohë në sprovëve, jëtojmë një kohë që vetëm Allahu e di vërshërishti në sajtë, kurse shumit e njerëzja në gjumë. Do më thëmë, është në ruër e vërtetat në të kohë dhe e kohë të në të vërtet. Sunetin bidat dhe bidatin sunet. Si shka të reguar të lefët që ka ndonë, ndonë, me fitënët. Që vjen një fitën e. Fitënët do më nësë provë që i putë njërët një gjynatë. Si që është një bëramit? Dhe, rritët me të i vogli. Që kur që i vogli e ishë mësu me të. Edhe plaket me të i mavi. Dhe e së ta, kur vjen sëneti, thonë, ke ndryshuar fenë. Kur vjen gjendë vërtetën, të cimë se këshën gjurë njën e dhe të të të Që është patisia dhe Islami është bër i huaj. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi dhe sellem në hadithin e saktë, bedal islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada. Filloi Islami i huaj dhe i ka përdukthyer dhe njëri i huaj siç ka filluar. Thaduba lil ghuraba, qe janeti është për huajt. Edhe ka treguar një transmetim profeti sallallahu alaihi dhe sellem që huajt ja janë ato të cilët janë njerëz të pakët, po një njerëz të pakët ndër shumisë njerëzish që kundështojnë ata qe u binen aty jan mopakta ata qe ku neshtojn ata qe u binen nesum pak ose ata qe ku neshtenin shum edhe kso ata bera ndoj madhur gjithmon vërtet se ata qe ndiejn vërtet jan mopakta ata qe nuk e ndiejn sepse e vërteta nuk ndiej nuk nje ndiejje verbrisht ai qe ndiej vërtetën me vërtet ai do shfutoj ndersa ne te do i ndijest vërtetën shumisë njerëzve do iknin ne pjesa tjera si devet mas turme shumisë Përnda dhe në loj madhurë kërë gjukuar që zë vërtet në do të ndikë gjithmonë ata që janë më pak. Nga njëmi, vetëm një. Nga njëmi, vetëm një gjithëtej. Shuk ka funksionuar gjithmonë. Përnda e kërë shprezë. Që të ndikë në vërtet në shumit të njerët dhe ishgaburën të ka njohë përsunet e në allohë të tokë. Mëndimi parë të ashtë shmëndimi i logaritjeve së romikët, kjo shmëndimi refuzuar totalisht dhe nuk na lejohet të puthemi me ta njerëz të cilët hesin me të mendim edhe sikur të tin shumicë të njerëve në tërësi me llogaritë ekonomike që ata bëjnë berëm ne nuk do të bëjmë berëm me ta sepse berami nuk dallon në llogaritë ekonomike dhe kjo bie në kundërshtim me argumentet e Kuranit dhe Sunnetit dhe me ixhmaun e Ummetit të Islamit edhe nëse janë njerëz që, që po kryejnë përçarje në të vërtetë ata janë ata që bëjnë po bëjnë përçarje për, për sepse përçarja do thotë dargoheshën e vërtetë. Porçarja do thotë dargoheshën e vërtetë, kjo është porçarja. Ndërsa nëse ti u tregon njerëzve vërtetën, edhe mundesh të shfutosh prej kotës një pjesë prej tyre, edhe thonë ata që në kotën që ti po i porçon njerëzve, u them kjo është porçarje e mirë, për diskutuar ata që do të shfutin një rreth drejt. Sigurisht që erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam në Mekkë, filluan ta akuzojnë të bëna puna porçand po përçon burrin e gruaja prindin e fëmia vllajin e vllajit kjo është vërtet sepse Allahu i madhëzuar ka thënë Kurani Furqan dhe Furqan do të thonë ndar ti vërtet të sa një kota e ndan vërtet në një kota dhe i ndan njerëzit ata që duan por të ata që duan të, të, të, të koha nuk mund të punojnë të dy së bashku kjo nuk funksionon sepse Allahu i madhëzuar ka përgatitur për të dy palët një vend të veçantë dhe nuk do përzihen te Allahu i madhëzuar Po joma të qumosa saati jome lidhë të përqonin. Dhe ditën kur bëhet kiameti atë do të ndahen. Një grup është në xhenet, fër fër një grup në xhenem. Ferriku fil xheno, ferriku fil su'ir. Një grup në xhenet, një grup në xhenem. Nuk kam përcën gjithë njo. Nëda ato të thënia të lëguar nga suneti profetit sallallahu alaihi dhe sellem. Ata do të jenë gjykim dhe të privuarit nga pengu i profetit sallallahu alaihi dhe sellem. Ata do të jenë privuar për çelë do thot profetit sallallahu alaihi dhe sellem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 Kurse këto dy mendimet, i dyti dhe i treti, janë mendimet të konsideruar që me nisë kam dhe ne kemi foli, për të gjithë dhe kemi të reguar që këto dy e janë mendimet të respektuara. Dhe nëse, nëse njërëzës që okshën ata u gjëmbarët, ose njërëzë dhe ditu, zjedhë një për këtër e më dy mendimeve, është e dobishme që ne mos t'i kundërstojmë ata për të qërështje që mos kërjojmë konfliktet panëvojshme për rësye sepse të dy e këtë mëndime e mëndime të respektuara. Por, realiteti në tim në e tojmë të të vëndin tonë, ka të reguar që asni për i këtjur dë mëndimeve nuk është ndjekur dhe vitin e sotëm. Por kundra zdi, duke filluar që vitin e kaluar, janë ndjekur logaritet astronomike në formë të qartë, për të të rësye atëherë qartë bëjë njëri unë përdojë momentin. Kur nuk lejoha që të jetëshme logaritet astronomike, Edhe mendim tjetër nuk ekziston në vendin tonë. Po flas për ato që drejtojnë, dhe jo për njerëz të thjeshtë. Ata ngelen detyrë që ne ndiejmë ato që është e vërtetë për këto dy mendimeve. Edhe un personalisht këtë kam bër. Sepse nuk i lejoj vetes time dhe nuk e këshilloja si musliman që duaj me fenëti, edhe si ndoroj mendime çdo ditë. Sot i mendoj, nesër i mendoj ashtu siç i pëlqejnë njerëzve, por do ndiej katë mendim të cilin e bëzdojnë argumentet e Koranën dhe Sunetit, edhe sikur të mërzitën për këtë gjithë të gjithë banonër të tokës. Dhe të milusim Allah unë aportojë dhe në japit një qëjtët fenetik. Edhe sikur të mërzitën banonër të tokës. Dhe, mendimi isat, në të të të të mendime, është mendimi që thotë që gjithë dhe vënd ka shikimin e vetëhenu. Faqë edhe pëse mendimi të gjithë është mendimi respektuarë, por nuk është ai mendimi i sakt për arsye që do t'rekojë. Së pari, argumentues të hadithit i Profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e tregon e transmeton Imam Muslimi dhe Abu Daudit dhe Tirmidhiu dhe Imam Nasa'i dhe Imam Ahmedin, edhe tjer, të tjerë, dhe është hadith më së sakt. Nga Ibn Abasi Tregon që unë Mulfat dhe Bintul Harit e ka tërguar që të bretojnë e vetë kure i bin nga Medina në shamë për i, i dëtyrë të sajnë që ka kryën dhe tek muahuja radiallonu i ti dihishtë e prisë në atë kohë. Dhe shkon kure i bin në shamë dhe kërë mërrinë atje e kapë Ramazani që limi Ramazanit atje edhe e shikon vetë hanë dhe e shikon njërë ditë hanë edhe ajëjnë ata dhe ajëjnë dhe, dhe muahuja radiallonu. Pate këtë e dhe punë të Ramazanit për në Medina. Kërë këtë e të fyrët Ibna Basi e Radjolanu, për që është e në hënës dhe i thotë kure e pa të hënën në shamë, në dëmafë. I thotë kure i be e pa më natën e gjumarë. I thotë uh, Ibna Basi ati e përve, i, i thotë po unë e pashë dhe e pa njërëzit dhe a gjëruam ne dhe a gjërë dhe muahë i Radjolanu. Dhe e fyrët kure i be i thotë Ibna Basi, po ju kure e pa të hënën, i thotë Ibna Basi në e pa më natën e shtundë, m dhe pamëra dobbra. I thot Kur'ebi, i thot i thot i bilabarti që pamëra dobbra dhe ne do vazhdon të agjerojmë derisa ta shikojmë hënën për t'ri ose ta plotësojmë muajin 30 ditë. Për sa muaj nuk është më pak nisën në ditë dhe nuk është më shumë se 30 ditë. Edhe atyre i thot Kur'ebi, a nuk të mjafton shikimi i Muhawijes? Nuk të mjafton shikimi i Muhawijes, që është halife edhe është parë për të tuar vullë muslimanëve më radhë. I thotib nabati ja, dhe më thënë ja, nuk më mjefton, ja, kështu në ka urderuar profeti sallallahu aleyhi wa sallam. Thotib nabati ja, nuk në mjefton kështu në ka urderuar profeti sallallahu aleyhi wa sallam, dhe më thënë, kështu në ka urderuar profeti sallallahu aleyhi wa sallam, i që të hevsim, dhe më hëndësove e formi, që gjithdo vanë ka shikimin e vetë, për këtare syve çfarë dis, dietarët që e kanë përmendur në për librat e tyre kanë përmendur përpara ti temën përse kanë përdorur këtë hadith. Sepse në librat e tyre dietarë të hadithit, ku përmendin një hadith, përmendin temën pse e përdorin, edhe kanë përmendur. Tekstoni u i muslimimit, temat i kanë shkruar Imam Nawawi tek domethënë në i botimet që ndodhin mes nesh sepse ka edhe botime të tjera si i shkoj ka shkruar tema nëpër dietarë të tjerë. Në dietarë të tjerë i mav që ka thënë Në kote vjetra, edhe ka thëni më më ruiju në, në temën në të hadith, në biktë hadith që përmandëm, hadithin e kurejpit, ka thënë, dhe jam në në likulli beletin ru jetu hum, arimi, që aron, që të të të të të të të të të të të të të të të të të të hanën, wa enën hum i dhavaul hilal bë belet la jetë putu huk më li më abahu da anëhum, dhe se nëse shikoët hanëm i një vënd, këjë gjukim nuk blenë pra ta që janë largë të tëra, Në më dhenjë më më në ujë, ka përmendur të lojgje për të rgoj që kënë hadis të regon, që gjithë dhe vënd ka shikimin e vetë hanës dhe nuk blenë kë shikim për vëndet e larën ta. Gjithashtu e bu dha udi e ka përmendur të hadis. Në liber në vetë të njëgjën hadis i bëna pasit dhe ka thënë, Bab i dharu i el hilalu vjë belet qabrel akarine bilejle, të temë kur shikohet hana në një vënd një, një natë për para vëndet e t për të reguar që hana mund qikohet në disa vande njëna për parë vandeve tjera. I dhe ashtu ka të reguar imam në saju në liberën e ti, thot të em i stilafu e hmil e vatë i fërruje. Thot, banorët e vendëve të larta, ndryshojnë një shikimin e hana. I më më në saju dhe më në tek njëti hadisë. Te emë në ti ka shkujtë të që u thashë. Gjithashtu dhe imam të jemi dhiu ka shkujtë të njëti një, për thotë, i t'ile e ka trasnetuar të hadith me zinqinë e ti trasnetime dhe ka të reguar për parë ati, i thotë, babë, majë, li kulli ahli belë dhe rujët u homë, i thotë, temë, që farë është trasnetuar, që hadith e sh trasnetuar që të regonë, së gjdo vendë ka shikimin e vetë hana. I thotë, këtë rëguar, imam, tjërmiziju më bëti hadithi me i herë, thotë, ola amalu ala hadhe lë hadithi indë ahli lë ilmë, anëna li kulli ahli belë dhe rujët u homë, Këtë në batë të fëti hadithi kanë jetur djetarët, dhe mund që më të rëgojnë gjëmaun e djetarë për të gjithë. Që të gjithë dëvën ka shikimin e vetë të në. Gjithashtu ka të rëguar shihulli sa minu të imi e, mjë, në libër në vetë më të më të më të tawa, vëllimi një së fesë, pa të gjështë të dysti pas votimi të ri. Këtë, ka të rëguar Ibnu Abdulbër i gjëmaun e djetarëve, që hëna nuk është njejtë p Kurasan i sot ndodhët në Iran, kushtë Andaluzia e Spanja. Thot i blabdullëbërë për, për dy vënde, si Spanja dhe Andaluzia, thot ka nëndakor të gjith njëtarët që ata nuk kanë një hënd të përbashkët. Ka nëndakor të gjith njëtarët që ata nuk kanë një hënd të përbashkët, për kundër të gjithdo njërë kërëtyrë ka kërën në dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ka pasur një kod dietar që ka shkruajtur profesor Dechers dhe kanë libra dhe për libra bashkohor që ka shkruajtur profesor Dechers dhe kanë mbështetur këtë mendim që do po t'rregoj. Është edhe shef Hamoud al-Wuajiri i cili ka vdekur Allah mëshiroft. Ka shkruar një libër me titull Tahdhir al-Umma al-Islamiyya min al-Muhdathat allati da'at ilayha Nadwat Ahl al-Kuwaitiya. Tot parlamentimi që të ruhet Ummet e Islamit prej shpikëve në të cilat ka ftuar Komisioni i Hënës Kuvatikani. Komisioni i Kuvikanit i Hënës Edhe i ka qortuar ata ndër të tjera së pari ka qortuar për çështjen e llogaritave astronomike. Edhe ka trëguar diçka. Gjithashtu i ka qortuar për çështjen që ata kanë ftuar që gjithë njerëzit të ajgjër argëojnë një gjë vetëm gjithë botën dhe gjith boten, edhe ka thënë që nuk është sakt në bazë argumenteve që treguan me cifrë. Gjithashtu dhe është një dietar i cili ka shkruar një libër i cili quhet Abdullah bin Muhammed bin Humayr i cili ka qenë drejtori i Qapës herë dhe ka qenë dietar një libër, ka shkutu një libër me titullin Tibjanul Edillet e Isbat e Lehilla të të tjarim e argumenteve në të shtjën e shikimin të hanës dhe ka të reguar në ta që shdo vënd ka shikimin e vetë hanës dhe ka të reguar që djetarët e të katër me dhepeve djetarët e të katër me dhepeve kanë këtë nëndimë që shdo vënd ka shikimin e vetë hanës edhe të djetarët ka rëndë në, në kënda disë kush qëtë një vend ta i gjer Ata ka rëndakor që vëndet e largëta nuk kanë të njëtë në hanë, dhe nuk kanë të sitjen njësoj në shikimin e hanë. Gjithashtu dhe djetarë tje kanë shkullë të për të qështë e libra. Dhe argument tjetër për të gjë kemi, që qështja në të shikohet të hanë në i vënd, një afton kjo dhe më dhëmë për vëndet tja, nuk të sot tjeshtë që mjë afton, ka i kuftim akoma më pesitit. Kur themi që shikohet hëna, ç'është detyra e muslimanit? Detyra e tyre është që nëse është fillim ta gjoironë mëvanin, dhe nëse tash fund ta çëtin. Këtë është detyra e muslimanëve. Nëse është fillim ta gjoironë, kështu që nëse shikohet hëna në vendet deri bëhet parë, për të gjithë muslimanët sipas vendimit që thotë që po u bëhen në vendet të të gjitha vendet, bëhet farë për të gjithë muslimanët që bëjnë ata ta gjoironë, domethënë, nëse shikohet hëna në Amerikën Jugore dhe nuk shikohet në asnjë vend Ate e për gjithë musimantë të botës, është parës që të qëllën e gjyrimin. Edhe nëse nuk e marën veshë, si pakëti mendimi, i bire që aty unë gjeret një ditë kazma për të zënësuar në më mrabah. Të që është parës, edhe ka vyrën hana. Ndërgohë që këllë e mendimin të dhe formën, një vetëm që është shumë i vështirë kërë duzbatuar, por aji nuk ka gjithë duzbatim dhe njerë, gjatë 4 mëllit shek në tërë ka ardhur Islami për vetëm se në kohë në më në shekullin fund. e fundit madje fund. në gjysmën e fundit të shekullit të fundit gjysmën e 2 të shekullit të fundit dhe për 13 shekuj rresht kyllë mendimi nuk zbatim, të ka qenë zbatuar sepse ka qenë pamundur zbatojshë dhe nuk ka pas mundësi njëri që në Evropë që në Amerikën e Jugore dhe në Australi në Ballkani për ndërmundjen e ndërgjirimit dhe vallë a mundet që një mendim i tillë nuk zbatim, fej, ka qenë zbatuar për 13 shekuj tiet fen ku është qenë fen për ka shekuj Kjetë fej, sot, kjo nuk funksionon. Mëse të qikur, do thot që ne kemi njete modernës, zi përdori më rrasë, më dhe kord njete modernës, përdori për dy janë tënde. Ndërës ta për qështë të fej, tini të qikur se feja nuk ka nëvur për njete modernës. Feja, a faqe plot, sa Allah i madhur nuk e ka lënë qështjen e të timit fej së të kënjërës, por e ka plësuar dhejës dhe në ka ordurë vëtëm të ndjekim, dhe nuk ka në anë që ne të kemi nevoj për asë gjë, që e ka në muslimat ose jo muslimanët. Së dhe mos për të që ka një muslimanë, më të dhe ka të reguar shihurisëm të emije, që dhe ka thënë që muslimanët nuk ka nevoj në fejnë të tyre, në fejnë të tyre, në që është e fësë të nuk ka nevoj për asë gjë që ndonë dhe të gjë besimtarët, asë gjë nuk ka ne Pandaj nuk kemi nevojë nëntëntë të përdorim mjete moderne sepse jo thjesht do të, të përdoren, por ato do keq përdoren dhe do push musliman për çfarë sikur të ishte kaftuar. Po çfarë puni për njerëzve përpara se dini të mjete moderne, më çfarë ethu? Normalisht do në të thënij po të kemi ditë çfarë themi. Atëherë një vëlemendim i cili si gjithë zbatim disa kohë dhe një gjithë zbatim disa kohë tjerë normalisht ai nuk ka ditën islamin. Sepse Islami është i zbatushëm, i zbatueshëm zbatu në të gjitha kohët. Nuk është vatuar shumë vetëm në disa kohra. Gjithër shtu nuk dihet, kjo shargument tjetër, që profetis sa në bavë li selleb të dërgonë të njërez në mek, ose në bajë, ose në nejëz, 500 km, 1.000 km lartë, për t'i lejmë ruër ata ose për t'marvesh, a kam par ata hënë për parë profetis sa në selleb me dina apo jo. Ska dërguar njës të dhe nuk e ka trasnatur kushë. Dërkohë që të pahapët kanë transmetuar për profesorin Zogë më të njëjtën më timtë që bontaj, dhe gishtin kurin viste, ata kanë treguar si është gishtin, edhe çfarë gishtë e mbante mbyllur, e çfarë gishtë mbante hapur ja, e foshën e bën të kështu për vetën. Kështu. E bën të bën të gishtin të ulë formën. Disa dietarë kanë thënë që e kanë kapon të bëre edhe kështu, edhe kështu. Për më tepër, kur kanë transmetuar të gjë motimta, nuk kanë lënë ato që po transmetuan dhe nuk është transmetuar ndër të tjera, që për vetën të shkonte me të vetë as paar hënën dhe i vullit tërë po jo. ja. Përkundazi shikonte vetë Medinë ose fshatrat që ishin rreth Medinës kur vinin dalërmontën me fshatar, që kishin parë hën, agjironte me ta. Dhe kjo tregon që këy mendim është i pakonziderueshëm në Islam. Dhe vetëm ideja që këy mendim i çon njerëzit që ata të kenë detyrë ta gjojnë, kenë agrim ka dham, di supën e tyre, që do mjaftojnë njerëzit të ofrojnë këy mendim, mendim të gabuar. Edhe pse ne po themi që këy mendim është i respektuar, por këy nuk është mendim i Islamit. Për këtë arsye Këto e nërësyët të tjetë nga në nështyrë mund që unë zjo dhe të mendim, edhe kam hesu me të mendim të do të ambërstet me lejnë Allah të më dhuruar, dhe e të në portësoj Allah në të të të të vërtet. E do t'i fëtoj njërë të në të dhe qështje. Nuk do të kisha hapur të qështje fare, po sikur muslimanët të kishen zjedhë një për kështje dëmëndimeve të pranushme të djetarët, dhe të këshap të qështje por, kur këtu u dhe u zgjod një mendim i tret, i cili s'ka lidhë me isamin e parë, por kundër s'ka lidhje me përgjatimin e mosbeshtarëve, atëherë unë u detyrova të shfaqja të tinë në dim pe në Allahu dhe të ta rreguaj njerëzve, qoftë sikur ta besojnë të, të, të lëgjëta antike vetëm dy veta që thënë kush e ka falë çështjen. Mjafton që do të rreguaj njerëz që është e vërtetë, pas se kush dëshiron të apoj kush dëshironi mos e panoi. Kjo është e jo të cilën deshës të tregoj o dhe dhe dhe e tregova që tregoj justifikimin tim përse unë ndoq e këtë dhe mendini. Sepse shumë për të gjojmë për fjalë në fitne, fitne, fitne dhe në të përtet nuk për edhim se përshë e cilë përsh po për për fitne në të përtet. Duhë së Allah në më dhuat në rruaj në është dhe fitët. Mëshëmënullu i lau, salatu, salatu, salatu, salatu, rasullu, lau, ala, alihi, o sahihi, o gjmërin, Mezer. Thjesht shpesh për çështjen e bashkimit. Hajde të bashkohemi, hajde të bashkohemi, hajde të bashkohemi. Po dje un kam marr pjesë në një simpozium që shkolu vetëm për çështjele bashkimit. Dhe në fund të simpoziumit i kam bërë një pyetje një njëri prej organizatorëve të simpoziumit mbaty folëm gjatë dhe, po thoi se bindhi njerëzit që do të bashkohemi, i thash ti vërtet pole për bashkimin dhe tiërë pole për bashkimin, por un nuk tregova se në çfarë do të bashkohemi ne. Në çfarë do të bashkohemi? Aj bashkohemi me çfarë? Bashkohemi për të bërë çetin Filanit, Alanit, Distanit, Tezekut, Aliut, Hadiut, kujt e për qepin. Në më çetin. Domethën kush që i tiv duhet të toleroj, po hyjt kujt. Cës problematika më madhe sociale, sociale bashkimi shkak shumë madh, kële bukur, të cilën e prem formon ngjirr. Bashkohemi, bashkohemun çfarë do bashkohemi. Dhe un po u them. Dhe të varen i bash në dashë të ç po u them. Nuk ka. Në Kur'an dhe në sunet, një hadith, ose një jet, i sili në urdërër neve të bashkojmi pakusht, në të lujë forme kashkim shu, total. Për kundën zi Kur'an dhe, Kur dhe sunetin e në ka urdëruar që ne të ndjekim parimet e Kur'an dhe sunetit dhe të ndjekim urdhër të Kur'an dhe sunetit dhe automatikish dhe ndodhë bashkimi. Si shka dhe në lojë më dhururën Kur'an, wa atëstimu bi hapli la e gjemi, wa na të farraku. Tot ka puni për litarin e Allahut dhe mosu përçani. Nuk ka vonë për, musu musu për, qani, për ka të thonë, po mund të mosu përçani, bëgatën. Ka puni për litarin e Allahut, sepse ka punë për litarin e Allahut. Ti çon njerëzit automatikisht në bashkim, ndërsa mos kave për litarin e Allahut, është e kundërta çfarë thotë ajo më dhuruar dhe mosu përçani. Do të thënë mos kave për litarin e Allahut të shkapi përçarjet, prandaj në çdo përçarje që ndodh ndërmjet muslimanëve Shaktari i përqarjes është aji i sili ka devijuar dhe, dhe dhe shërguar nga e vërteta. Dhe nuk shikon të lëratë lumëri, musumashtroni nga lumëri, sepse allo i madhur nuk e ka përësuar kur shumisën. Nuk e ka përësuar shumisën. I përësuar nuk metin në samë e vetëm një qëma, kur bjenë dakor të gjithë musimanët e rrusu e sëksor një qështje. Ndërta shumisa, zakonisht nuk është e lofëdruar në Koranë. Edhe asë sunetin e profetisë sonë Allah v.s. Ma tje u thash hadithin që profetisë sonëm ka thënë që në kohën e fundisë të me dëngenit do dë bëti huaj. Fëndaj, kur thuët bashkim, bashkim, bashkim, Allah, unë e duhet shumë bashkimin, edhe kam shumë dëshqit bashkojme të gjithë muslimanë, por me një parim dhe me një kushtë vetëm. E janë i që ta të blotënë të gjithë kurani dhe sunetin edhe të bashkojme. Fasetoni këtë ka çfarë do të them çdo kujt. Jemi shumë gati të bashkohemi, do duam bashkimin musliman, por me ka, me atë që dëshon ta votoj, jo me atë që dëshon të bëj çefin tjerëve. Ai personi i tjerë dëshon të bëj çefin final, sepse po Allahit ta di sa i nuk falit me bashkimin. Ai mund bashkohet me zullën e njeriu, por me vërtetën jo. Sepse vërtet të o, o, dhe dhe. e vërtetë ai nuk ndjek dëshirat e njerëzve, po i ofrezë. Nevë ne ka dhënë nga Allahu një libër, jo që ndjekim dëshirat e njerëzve. Por ne ka vëtur që ne të kundërshtojmë dëshirat e njerëzve. Edhe ky Kur'ani është autentik dhe nuk parnon që kundërshtohet për të bërë çepin as kujt, çdo çoft ai. Nuk e parnon Kur'ani. Zalli i madhruar nuk ne ka pyetur në këtë libër për në thën, po zbatoni, po të na thënë po çesë të dëshironi zbotoni, po çesë të dëshironi mos të zbotoni. Dhe nuk na ka vëtur neva atë për të na thënë, po përputhën dëshirat e Paris me këtë libër, atë ndiqeni. O nuk u përputhen dëshiove e parë të librit, ato ndijk dëshiove e Paris. Nuk na ka thënë Allahu kështu. Vullani, beton Allahu, oni cili e ka ngritur qieullin pa shtylla, nuk na ka urdhëruar Allahu për të llojjeje, dhe nuk urdhon Allahu për gjëra të tilla. Por njerëzit ata të cilët e përdorin dhe e keq përdorin argumentet e Kur'anit të lloj forme, sikur Allahu do i dërgojë ti sallallahu alaihi dhe na ka urdhëruar neve, që ne të bëjmë me parë vetan, edhe kur ata duan me hundin e nën xhanem unukë gjithëson këm fenis namë edhe për këtë profeti sallallahu selam ka qenë një ngjarje që ka ndodhur me disa prej sahabëve të cilët i dërgoi në një betejë pa dobënie të parë edhe i pari tyre u murdit për i tyre edhe në një moment taku u tha atyre mbylni druz djarrin dhe i mlodhen edhe ndezën djarrin u tha i pari au ka urdhëruar ju me përgjegjëson që të mbindeni mua i thonë ata po atëherë ai urdhëroi të i deni në zjarr Disa prej tyre do të hidheshin në zjarr, kurse disa të tjerë thanë, neve e besonmë të dërguarën Allah sallallahu alaihi dhe selem për shfutur prej zjarrit. Qi ndirin në zjarr nuk mund ta përndëjë as lloj gjëje. Edhe këto e profeti sallallahu alaihi dhe selem dhe pyesin, "Çfarë dëshë bën në këtë momentin?" Dhe i thot profeti sallallahu alaihi dhe selem për ata persona të cilët do, do të hidheshin në zjarr, ku thot sikur të hidheshin ata në zjarr, nuk do të dinë më për zjarrin. Sikur të hidheshin në zjarr, thot, nuk do të dinë më për zjarrin sepse bindja është vetë në gjërat e mira, im në më të parë të filma rrufë. Bindja është në gjërat e mira, bindja është në gjërat e mira, bindja është në gjërat e mira, jo në të shirët e parisë. Dë më dënë, nëse paria jo në të shirët të hesni me logarita së romike se së ashtu përqenë të tyre, atëherë, kujdhemi për parëti, përqimi të tyre, a pasaj që urdojnë Allah dhe dëgurë e ti, dhe kjo në paskesia, Se përse shumisë të muslimanve din shumirë që dëshira e tyre bjene kundështim me urdhën e malë për thonë për mos në u përqarë dëndikin dëshirët e ti. E thonë kjo është e që është të ty e gjithve edhe na quaj në pasaj përqarës përse përderi sa ne nuk përstën dëshirët e paris. Edhe kjo është një soj si një person i sili i thotë shokve ti musliman. Muëm ka urdhrua alloh të binde më prind dhe prindërit e mi më urdhërojnë që unë mos falem. Kështu që, që unë nuk do të falem, edhe pse ka urdhër nga Allahu që të falem, sepse më kanë ndaluar prinditë nga falja, edhe Allah më ka të dhe Allahu ka urdhëruar të vinë në prindëreve. Domethënë, mend Qurani hidhet poshtë Qurani. Dhe mend urdhëve të Allahut hidhen poshtë urdhrat e Allahut. Dhe mend urdhëve të Profetit sallallahu alaihi dhe sellem hidhen poshtë urdhrat e Profetit sallallahu alaihi dhe sellem. Kjo nuk funksionon në Islam dhe dhëza. Kjo mund nuk nuk më funksionon në Islam, kjo mund funksionosh dallë feje njëzore, por jo të them që ka të pritet më 700. Prandaj mbani vëmendje që nuk ka bëndje për krijesën në kundërshtim me krijuesit. Dhe çdo justifikim që mund të një njerëz të ofrojë, justifikime të kësata, të cilat vetëm se kënaqin iblisin. Ollëz, për shembull iun me të që po ndodhet si shembulli i urit të Siratit. Dhe kjo sprova është si një errësirë që ndodhet mbi tur. Dhe kjo urë është shumë e prast, dhe shejtani rrigatin te edhe sa hiqë ka një i vjen thë shtani fluturon në gëdhimi edhe fryhet në gëdhimi që e hon dhe një person në xhehenem çopë ç'është e hënës apo të ç'është djafetare çdo një e hum quhet tani i vaur por në një form tjetër dhe aj gjen mënyrë për ta humbur, hum. humbur dhe mirë për të si qen humb sepse veten e vet ka humbur dhe lum për atë i cili u dhon se veten e vet ka udhëzuar prandaj në zgjë çdo një për nesh atë që meriton Edhe ti lutot at Allah të më dhurojë për të dhënë udhëzim, sepse udhëzimi është ajo që ai ajo gjë që shpoton udhëzimisht, ai që shpoton njeriu nga dhere e xhehenemit. Edhe udhëzimi në rrugën e drejtë është gjëja më kryesore për të cilën Allah i mëdhuar na ka urdhëruar ti lutemi atij në Surel Fatiha, In diin al-sirata al-mustaqim, në udhën e drejtë. Pse? Sepse këto ditë do të thonë shumë dhe njerëzit që ndjekin dëshirën e tyre të janë shumë. Por feja nuk hecen pas dëshirave të njerëzve dazon pofaq sikur që qërçtje, qërçtje hana, dhe, të ishte qenë çështje, çështje e hënë me dy njerëzve ose me disa njerëzve të cilët janë njerëz dynjarë dhe një njerëz fëje. Dhe njerëz edhe, sikur ta merrte vesh njerëzit që ky i pari jon, po heq sipas qiefit on, sipas qiefit të tij personal, do ta kishin kundëstuar vetëm për inat se ai nuk heq me parimet që i ka shkruar vet. Atë që kanë ndërkort vet, po heq me dëshirën e tij, vetëm për inat do kishin kundëstuar. Kurse ne, që nësë kemi lidhe me i natin, por kemi libërin, kemi një Kur'ani që ka të vëtë Allah i më dhuruar, nuk përnojmë që ne në butës vëtëmë të për mos më i përshu qepin filanit dhe, dhe fistanit. Vëllaj, kjo në dhe gje, nuk përshën o në fërë një samë. Dhe, mbajeni mëndë dhe këtë edhe keni për të parë realitetin se si të vini gjërat. Se fëse kërë ligje Allah që do të thëmë të shti i je, je për parti kanë arësi në njerëzve në zemrimin e Allahut, do zemrohen për ti Allahut dhe do zemrohen për ti njerëzit. Dhe kush i e përparësi kanë arësi Allahut përpara arësisë njerëzve, do kënaqet për ti Allahut, do kënaqet për ti njerëzit. Kjo është vëllai është e vërtetë dhe kjo ndodhet gjithmonë ka ndodhur gjithmonë. Por njeriu do të sforrohet. Kur ke përndikën e tij Allahut, do zemrohen njerëzit fillim prej teje, por më brapa ata kanë por të kuptuar kush është e vërteta. Vetëm se lume për atë që e kupton përllinë dhe mirë, për atë që e kupton përllinë. Kjo hytë dhe dhe ishte përësye sepse shumë lape janë kandale dhe muslimanët faktisisht. Faktisisht për temë kanë dëshisht mere shumë lape. Jo me punë. Dhe kanë dalë lojë, lojë akuzë dhe shpikish. Sikur muslimanët janë përqare më rade. Dhe janë kryuar fitënë. Edhe gjithë për të ndojë se të duon të bashkohën e mëralë. Për valë në qërë të bashkohën. Që është fitënë? Profetisë kanë Allah na ku urdhuruar për të këndë urdhëve ti. Edhe fitënë jashë këndër shtimi urdhëve ti. Allahu Suha Në Ta'ala ka të në Quran. Për jahë dhe illa dini ju khalifun anë emri jenë të si bërë fitënë të ruën atat të këtile dhe këndër shtënur dhërinë tisë të, të Mosovia dhe i fitëna. Të regohet që i mamaliku takon i person me dine i të tiri kështë e veshur i hramin për para mikatit. I hramin shrobe që vishet kërështon në mikat për të shkoj për haqë. Edhe kërë person i vëtta vesh në vëndin ku ka urdhur dhukë me alloh të vishen për para. Me i ziruar kërë, se i dërguar e allohet. Dhe vishet që në gjëmjën e profetit sallallahu Dhe i thotë Imam, desha të veshë rrobat e bëjnëti që në xhami. I thotë Imam Maliku, mos e bëj të kanfisë do biesh në fitnë. I thotë Imam të çfar fitne është kjo? Disa midje po i shtoj. Dëm disa midje po i shtoj. Po, um? po i vesh disa midje më parë. I thotë Imam Maliku, edhe ku ka fitnë? I thotë, e ku ka fitnë më të madhe se sa të mendosh ti, se ti po ja kalon të dërgojë Allah, Allahu subhanehu ve te selam. Fitnea është bësh atë që s'ka bëri dërgojë Allahu të largosh nga urdhët e tij, të shkelesh ndenërat e tij, kjo është fitnea. Prandaj, çdo të futi muslimani, thot fitë për fitë në vitet së fitnë xiu, edhe fitnë xinj, dhe ata që pabin fitën e muslimanëve janë ata të cilët largohen nga urdhat Allah, e Allahut dhe dërguar të tij sallallahu alaihi wasallam. Këtë thonëni çdo kujt. Kjo është fitnea, dhe këta janë ata të cilët pabin fitën e muslimanëve. Dhe e vetme gjë që bësh ku musliman është vetëm se e vërtet ato gjë tjetër. Nëse do ndargohemi nga vërteta, atë ta dini se çdo kush ka trup, dhe çdo kush dëshiron që të jetë me trup të veta, atë do bëhemi 500 parti. Edhe vetëm gjë që i bashkon njerëzit është vetëm libri i Allahut dhe Suneti, përkëdojmë të them, përveç kësaj, dëshirat e njerëz janë të çunta dhe çdo kush mund dëshiroj qil, tok, të dëshirojë që të kërcejmë qiej, ose të gjythem në tokë, ose të jetim djallë të Romajtës, fontë nuk e pranon Allahu më dhëruar. Wala illai sabahuha wa ahmna fasada tissemawat wal ard. Sigur ndiqte vërtet ta dëshirat e tyre thotë Allahu më dhëruar sikur të ndiqte vërtet të dëshirës të tyre do të shkatërroshin qiellin e tokës të shkatërroshin kjo është e vërtetë që nuk përmban dyshim prandaj ndiqeni atë që të shpëtoni dhe ruajini prej humbjes se humbja është shkatërrimi i njeriu në të jetën botën tjetër do të thotë që të marrësh zemrimin e Allahut në këtë botë dhe, zemrimin botë tjetër, dhe madhurur, të zemrimin e Allahut në botën tjetër të zgjalojë xhennemi do të sallonë madhruar të ruaj nga çdo humbje edhe të na dhuroj udhëzimin e vërtet fizikisht